Задоволений собою голова колгоспа Матвій Шпитальник обертається до голови сільради Кіндрата Яремного. Вдоволено підморгує. «Ось так! Хід слоном по центральній горизонталі. Це не хід пішаком тільки на одну клітинку вперед!» ж? Зачаровано дивиться на нього Кіндрат Яремний.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 И гримить грає, гулки, дзвін, виляски, бамкання. Що це?